Клавдія раптом перестає застібати камаші, підводиться і каже Кості. «Я ж і забула, Костю! Худко треба годувати Міку!» «Е-е-е-е!» вибухає плачем Костя, сідає на підлогу, соваючи ногами. «Костю, коли ти будеш ревти, я замкну тебе в кухні!» «Я сиджу в чудному безвольній задубілості!» «Костю, Міку розбудиш! Годі, кажу тобі!» Міку, Міку, Міку, все Міку, ти обіцяла мені. Е -е. Я рішаю. Хіба так скоро треба годувати? Півгодини ж можна почекати. А Кості треба трошки свіжого повітря. Костя затихає і сторожко дивиться на матір ще повними сліз очима. Клавдія несміло каже. Але ж тобі, може, неприємно лишатись із дитиною. Черз що? Навпаки. Я посиджу, почитаю. Ну, добре. І Костя, і вона відразу міняються і хапливо, весело одягаються далі. Вона переконалась, що мені хочеться лишатись з Мікою. «Коли хочеш, ти можеш там, біля нього, посидіти. Там тепліше, – наївно радить вона. Він має добрий сон, не прокинеться, не бійся. Так, я там посиджу». Знову замикаю за ними двері слухаю, як вони оживлено балакаючи сходять по сходах. «Сьогодні нема безсилля від хвилювання». Усе в мені, немов заціпило зуби, я твердо йду в спальню і там ще раз прислухаюсь. Тихо. Десь глухо грюкають дверима, ходять на горі, слабенько як джищання мухи, доходять дзвінки трамваїв. Знову поспішно діловито цокає годинник. У вікно зазирає зимовий вечірній сутінок. Я нахиляюсь над колискою і обережно здіймаю запинало. У присміркові колиски непорушно й мирно лежить крихотне, темне серед усього білого личко. У мені щось дригується, і я від цього зразу слабну. Невимовне чуття огиди до того, що мені треба робить, здіймається всередині у мене й паралізує мої руки. Я не можу підвести їх і стою так над дитиною». Потім я сідаю без на стілець, що тут же стоїть, і дихаю. Нагорі щось падає, і чути тупотіння ніг. Я схоплююсь, заціплюю зуби, і, нахилившись над колискою, починаю швидко рішуче розмотувати укривальце. Воно якось так загорнуто, що я ніяк не можу знайти кінця. Личко лежить непорушно. Мої руки починають труситись. Мене проймає якась запеклість. От укривальце розмотане». Я почуваю теплоту пелюшок і солодкаво-гострий запах. Потім я намацую щось мокре, і запах побільшується. Я натужно думаю про те, що треба запам'ятати, як загорнуті пелюшки, щоби потім так само загорнути їх. Переводжу очі на міку і й... зустрічаюсь з двома розплющеними оченятами. У присмеркові вони видаються більшими, розумними. Неначе допитливо з підозрінням слідкують за мною і хочуть сказати: "А що ти тут робиш?" Я ще хапливіше розмотую, запеклість росте в голові гудіння й чад. Підводжусь, слухаю й біжу до квартирки. Разом з клубом холоду в кімнату вклочується віддалений гомін міста і самотній дзвін з якоїсь церкви, з колиски чується пихкання й репучий плач. Я біжу знов до дитини й обережно беру на руки тепле і мокре знизу тільце, від якого гостро й солодко пахне. Воно перегинається в моїх руках, і мені страшно, щоб голівка не вдарилась об бильце колиски. Пихкання і скрип стихають, ніби Міка здивований або чекає, що його зараз прикладуть до грудей. Пригорнувши його до себе, я йду з ним до квартирки під морозну течію, що прожрогом суне в хату. В мені гостро коле, тільце здригається в моїх руках, і від цього в мені прокочується немов вихор болю і огиди. Але за переходить уже в п'яну лють муки, і я підношу до самої квартирки дитину. Вона на мить стихає, ніби захлиснувшись от течії, потім шарпається, вигинається і пронизувато кричить. Я зубами підіймаю сорочинку на її грудях, і стараюсь підставити груди під течію. Не знаю, скільки стою так. Рукам моїм холодно, тільце слабне, крик стає сипкий. Я стою з заплющеними очима і скажено заціпленими щелепами. Нарешті я догадуюсь, що треба його покласти в колиску. Я, як п'яний, хитаючись, йду і вкладаю. Кільце дрібно-дрібно труситься, я бачу напрямлені на мене очі зі справжнім людським жахом. Я хапаю пелюшки, плутаю їх, мну, розкидаю, не знаю, яку, як покласти. Мене обхоплює очі і така огида, що в один момент я готов вибігти на вулицю, впасти серед неї і закричати «Бийте мене, топчіть, плюйте на мене!» Я хапаю за добілі покірні рученята, дмухаю на них, розтираю, цілую. Знову кидаюсь до пелюшок, вони плутаються в одну купу, а тільце дрібно-дрібно труситься і моторошно сипить. Тоді я виймаю його, кладу на ліжко і знову кидаюсь до пелюшок. А в квартирку все котиться сивими клубами холод. Я цього не помічаю. Сутінки погустішали, і я в пітьмі гарячково довбаюсь у пелюшках. Нарешті якось розтилаю їх і переношу Міку. Він уже не сипить, тільки труситься і слабенько порипує, а в очах усе той самий жах. Я замотую пелюшки, холодні та мокрі, потім починаю цілувати холодне личко, ручки, голівку. Загорнувши у кривальце, озираюсь, бачу відчинену квартирку і скажено кидаюсь до неї. «Я знаю, коли зараз прийде Клавдія, я все розкажу їй». Мені виходу немає, я навіть хочу, щоб вона швидше прийшла. До колиски боюсь підходити і стою, притулившись спиною до стіни. Страшно, ледве чутно ворушиться чогось міка і часто чути хрип. Раптом голосно, потрясаюче, дзеленчить дзвінок. Я не рухаюсь, але мені здається, що я біжу. Страшно довго тягнеться мовчання і знову дзвінок. Я помало йду в коридор і відчиняю. Клавдія Петрівна швидко входить, дивиться на мене і тривожно питає. «Що сталося?» Дивуючись самого себе, я рівно й тихо відповідаю. «Нічого». Міка почав плакати, я хотів змінити пелюшки, але заплутався. Він весь мокрий. «Господи, ти міг застудити його!» – страхом скрикує вона. І зриває з себе пальто. Потім підбігає до пічки і починає гріти руки і всю себе. «Ради Бога! Засвіти лямпу!» Як же ти в темноті робив це? Я засвічую лямпу. Клавдія кидається в спальню, і я чую, як вона скрикує. Я спішу до неї. Та він же весь холодний, як лід. Ти не закрив йому ніжки? Тут намотано. О, Господи, Міка, мій Міка, дитинко, любов моя, що ж це? Навіщо ти зачіпав його? Він плакав. «Треба було покликати мене! Він хрипить і кашляє! О, Господи! О, Господи! Що ж це таке? Та він весь труситься!» «Я не можу стояти і сідаю на стілець!» Клавдія вихоплює міку з колиски, визволяє його з мокрих пелюшок і закутує в укривальце. «Дай, ради Бога, свою шубу! Швидше! Я біжу в коридор, приношу шубу. Поклади на ліжко, розстели. «Ми загортаємо дитину в шубу й обоє дихаємо важко, часто!» Клавдія щохвилини прикладає губи до личка Міки і каже, «Холодний, він застудився!» «Я весь час мовчу. Мені хочеться закричати, упасти перед цим лагідним, тихим, холодним личком і жадно з риданням цілувати його. Але я боюсь навіть глянути на нього. Я боюсь глянути, щоби не зустріти з його очима. Як же можна було так? Треба було хоч сухі пелюшки взяти». «А ти розгорнув і замотав у ті самі!» У голосі вже менше страху і непокою. «Треба швидше загорнути. Це зогріє його. Поможи мені покласти його на коліна!» «Я помагаю!» Клавдія вже не соромлячись розтібає сукню і виймає грудь. Чується жадне хапливе смоктання. «Я виходжу в першу кімнату!» Там долі в смузі світла сидить одягнений Костя з довгим цукерком у зубах і щось будує з кубіків. Я сідаю і спираюсь ліктем на стіл. Часом в спальні чується чхання і легкий кашель Міки. Так, він застудився, говорить щоразу Клавдія, і з кожним чханням в її голосі росте тривога. Потім я чую, як вона ходить, гріє пелюшки біля стінки груби, як пелинає Міку, перериваючи себе поцілунками, зітханнями, тривожними ніжними примовленнями. А я тупо, апатично думаю про те, що буде завтра, що завтра вона казатиме і робитиме. Міка засипає, і Клавдія з моєю шубою та лямпою виходить до нас. Мій вигляд, мабуть, викликає в ній жаль і співчуття. «Нічого, він заснув», – говорить вона заспокоююче. «Не треба занадто непокоїтись, якось буде. Може, пройде нежить, уже тече з носика». Мене це найбільш лякає, так швидко, і весь час холодний. Але нічого, зогріється, дасть Бог, якось мене. Діти страшенно чулі на простуду. Я нічого не кажу і закурюю. У тебе волосся розбудовчилось, зауважує Клавдія. Я виймаю гребінець і зачісуюсь. Далі встаю і мляво кажу. Мені треба йти. На випадок чого, дай мені знати зараз же. Добре, завтра прийдеш? «Так, розуміється. Ти не турбуйся дуже. Діти за всіх, де простуджуються». Вона проводжає мене до дверей і міцно потискує мені руку. Коли вона мені каже до завтра, не турбуйся», мені здається, що в лиці їй світиться якась тиха радість. Я, мимоволі, на сходах усміхаюсь. І що далі я відходжу одних, то глибше входить в мене ця усмішка». Я йду додому пішки, не перестаючи всміхатись до себе. І вчорашній день, і сьогоднішній здаються страшенно далекими, що були колись дуже давно. Я думаю про Шапочку, але й вона теж далека, чужа, байдужа. Вона зустрічає мене в моїм передпокої. Я вітаюсь і помало йду в кабінет. Шапочка пильно стежить за мною. «Де були?» – з тривогою питає вона у Клавдії. «Що знову трапилось?» «Чого ви вчора не прийшли?» Я мовчу і потім тихо кажу. «Про це не треба балакати. Через що?» «А втім, ні, вірно, треба». І я, сам ніби з боку слухаючи свій рівний, монотонний голос, оповідаю їй про вчорашнє і сьогоднішнє. Вона з жахом слухає, не сміючи перервати мене. Коли я нарешті доходжу до того моменту, як він лежав у мене на руках під квартиркою, я корчусь від огиди і немов отстрибую від цього назад. Не можу далі говорити. Ну, словом, тепер кінець, кажу я і замовкаю. Шапочка теж мовчить, мене хилить до сну і знову нудить, як учора. Згадую слова аптекаря про те, що Верональ діє і на другий день. Я кажу про це Шапочці лягаю на канапу. І в ту ж мить засипаю, почуваючи солодку млость. Прокидаюсь від внутрішнього штовхана і швидко сідаю. Мені здається, що хтось голосно-тривожно подзвонив. «Що вам злякано?» – питає Шапочка, теж підводячись з фотеля. «Дзвонили, здається?» «Ні, я нічого не чула». Навколо тиша, з вулиці ні звуку. «Яка година?» – я дивлюсь на годинника – «Чотири хвилини по четвертій. Я думаю, що він зупинився і прикладаю до вух. Йде. Чудно. Яка година? Хутко, мабуть, ранок», – тихо каже Шапочка. «І ви нікуди не ходили? Ні. Через що? Я ждала, що ви прокинетесь. Лице синєво бліде, вимучене, тепер уже не дитяче. Я встаю і починаю ходити по хаті». «Я, власне, прийшла до вас учора, щоби попрощатись», – раптом говорить вона. «Але ви заснули? Попрощатись?» «Я хотіла виїхати з Києва». «Через що?» «Щоб не перешкоджати вам і не мучити. Я думала, що ви не можете перемогти себе, і що це за всіх, де буде стояти нам на перешкоді. Ви мучились би, і у нас нічого не вийшло б. Того життя, яке ми хотіли утворити». І я хотіла виїхати. А тепер? А тепер? Що ж тепер? Що ж тепер їхать? Тепер я вже нічого не знаю. Це так все страшно, і я омертвіла. Вибачте, я дуже стомлена. Можна мені лягти? Ох, простіть, ради Бога. Я кидаюсь будити Миколу, і не вважаючи на протести шапочки, ми робимо їй справжню постіль на канапі. Коли Микола виходить, я цілую руку шапотці, прощаюсь і ще раз питаю. «Так тепер не поїдете?» – вона ще раз відповідає. «Що ж тепер їхать?»